Тільки потребується твоїй душі!» «І мій син таки поїде в пакуль на власній машині!» Тітка -дура повернулася просвітленим обличчям до порожнього покута і перехрестилася. По дзвінку на велику перерву мною стрелило з класу і вцілило через два довжелезні коридори в третій, до лішній, напахчений олійно-медовим духом перешків з повидлом, до яких я, кандидат в благородній гуїнгми, глибоко ненавидячи і зневажаючи себе, мав непереборну людську слабість. Ланцюжок школярів ще не сягнув дверей їдальні, і я щасливий, бо дешевого ласощу не вистачало на всіх, став у хвіст черги, блажено зиркаючи через плечі передніх на бухветний стіл, де в лозовім кошику кудлились, трипотіли кучилися рум'яно-лиць пиріжки. За кожного материного базарювання я поповнював пиріжковий фонд і зараз у кишені приємно хрускав карбованиць. Після болісних вагань і безнадійних покликів довродженої пакульської ощадливості я таки обміняв карбованці на два пиріжки і подався із залюдненої їдальні в коридор, де, зирічи з вікна, намерхтливий вуличний потік Можна було розважливо посолодити душу. І тут, ледве переступивши поріг їдальні, я побачив її, дівчину з настінного календаря, з трубкою ватманського паперу під рукою. Вона діловито і заклопотано просувалася від шкільного складу. Зустріч була така раптова, несподівана, хоч я стільки разів детально малював її в уяві, що я за закляк посеред коридору, втелющившись у дівчину очима, і не мав над собою волі ані відступити з її дороги, ані відвести очей. Вона обминала мене, як обминають стовп або камінь, попід стіною, фарбованою в сині, і раптом куточки її тонких, чітко виписаних на аркуші обличчя вуст, здригнулися, очі за крижинками окулярів насмішкувато-насторожно зблиснули. Здрастуйте. Я почувався раком, якого кинутого окріп, але який все ще дряпається на осліп поковським узгір'ї казанця. «Ви хіба в нашій школі?» Я думав, не в нашій. «Чому ж я досі вас не бачив?» «Взагалі я теж погано бачу і мусив би давно носити окуляри, але ніяк не зберуся до окуліста. А ви де замовляли?» На Майдані чи на П'ятикутках? На П'ятикутках мені ближче, але я не знаю, чи там приймають замовлення. Не контролюючи себе, я белькотів щось дурне, дріб'язкове, безпомічне. Буцім начитував учбовий текст з підручника німецької мови. А вона пильно і прозірливо дивилася в мене. Буцім на уроці природознавства вивчала під мікроскопом колонію бактерій. Тут я згадав про пиріжки в пітній липкій правиці. Обличчя моїй без того червоне, буцім шафранна пепенка з саду солом'яників, взялося вогнем сорому, аж дівчина відступила на крок та інстинктивно затулилася ватманом, як затулюється від полум'я. І я подумки прошепотів. Боже, чи доле, чи випадок, чи закон земного тяжіння, чи як ти звесься, Якщо ти є, зроби так, щоб ці пиріжки з повидлом, Які печуть мені руку, буцім буглинки, Випурхнули з моїх долонь і полетіли геть з очей. Пиріжки в долоні стрепенулися, Затріпотіли крильми І порхнули в прочинену квартирку коридорного вікна. Краєм я бачив, як вони всілися на осокорі та загойдалися, струшуючи з глязця і зупаморозь. — Ви що? — раптом мовила дівчина з календаря, простеживши за польотом перешків і знову повертаючи до мене строге холодне обличчя. — Ви що? Закохані в мене? — Закоханий! — видихнув я покірно і безпорадно. Вона, розуміючи, кивнула синіми кисниками, зібирала бганки шкіри між брів і проквола пішла коридором Крісто вкотняв у восьмикласників, розгрібаючи їх, мов рязку. Діти слідом, втупившись безтямно палаючими очима в долівку. Так дійшли ми сходів, які вели на верхні поверхи,